15. Веселого Різдва Дослідна лабораторія загальної сталеплавильної компанії знаходилась на території Ілюмського заводу біля головних воріт, на відстані одного кварталу від паркувального майданчика для службових автомобілів, де доктор Брид поставив свій Лінкольн. Я спитав Брида, скільки працівників у дослідній лабораторії. 700 осіб, сказав він, але безпосередньо займаються дослідженнями не більше сотні. Решта сот, так чи інакше, пов'язані з господарськими питаннями, а я – головна домогосподарка. Коли ми влились у потік люду, який чимчикував за Водською вулицею, жіночий голос позаду нас побажав доктору Бриду веселого різдва. Брид обернувся, приязно в дивлячись у морі облич, блідих немов недопечений пиріг, і встановив, що привітання походило від якоїсь міс Франсіни Півко. Міс Півко була двадцятирічною річною дівчиною, здоровою, помірно гарненькою, пересічною та нудною. Шануючи традиційну різдвяну добразичливість, доктор Брид запросив міс Півко приєднатися до нас. Він представив її мені як секретарку доктора Нільсяка Горвата і пояснив, хто такий Горват. «Видатний спеціаліст із хімії поверхні», – сказав він. «Це саме він навчився робити дива з тонкими плівками». «Що нового в хімії поверхні?» – спитав я міс Півко. біса, сказала вона. «Не питайте мене. Я тільки друкую те, що він мені диктує» і вона вибачилась за те, що пом'янула біса. «Утім, я думаю, ви розумієте більше, ніж вам здається», – сказав Брит. Та невже? Міс півко не звикла до розмов з такими поважними особами, як доктор Брит. Їй було ніякого. Її хода стала манірною, вона не згинала ніг і підскакувала, мов курча. Усмішка ніби приклеїлась до її губ, вона спішно шукала у своєму мозку, щоб такого розумного сказати, але знаходила лише зім'яті паперові серветки та дешеві прикраси. «Отже», – доброзичливо пробасив доктор Брид, – «чи вам подобається працювати тут? Ви ж прийшли до нас десь рік тому, чи не так?» «Ви вчені забагато думаєте», – випалила Півку і безглуздо засміялась. Виявлена доктором Бридом приязність спалила всі запобіжники її нервової системи. Вона вже себе не контролювала. «Ви всі забагато думаєте». Похмура товста жінка в брудному комбінезоні, що пленталась поряд із нами, важко дихаючи, почула ці слова Міспівко. Вона подивилась на доктора Брида з безнадійним докором. Вочевидь, вона ненавиділа людей, що забагато думають. У той момент я побачив у ній достойного представника всього роду людського. Судячи з виразу обличчя товстої жінки, вона б з'їхала з глузду прямо на місці, якщо хтось почав би думати в її присутності. «Ви маєте знати, – сказав Брид, – що обсяг думок однаковий у всіх людей. Тільки вчені думають в один спосіб, а люди загалом в інший. Егеш!» Невиразно зітхнула місь півко. Доктор Горват мені діктує, нібито іноземною мовою. Не вірю, що могла б це зрозуміти, навіть якщо б мала вищу освіту. А він, може, міркує про щось таке, від чого світ стане догори дригом та, на виворіт, як від атомної бомби. Моя мати завжди розпитувала мене, коли я поверталася зі школи, що там було, і я все їй розповідала, вела далі міс півко. Тепер я повертаюся додому з роботи, вона мене розпитує, а я нічого не можу їй сказати. Міс Півко потрясла головою, випнувши свої яскраво-червоні губки. «Нічого, крім «не знаю, не знаю, не знаю». «Коли ви чогось не розумієте», – не вщухав Брит, – «спитайте доктора Горвата, він вам усе пояснить». «Він дуже добре вміє пояснювати». Доктор обернувся до мене. Гонікен любив казати, що вчин, який не здатен пояснити, чим він займається восьмирічній дитині – шарлатан. «У такому разі я дурніша за восьмирічну дитину», – похнюпилась міс Півко. Я навіть не знаю, що таке шарлатан.